І до мене і тоді встав і так до Аргеїв промовив Друзі мої, Аргеїв, вожді і порадники люду, чи то лиш я розрізняю там коней, чи й ви так же само. Тож наперед уже інші, здається, там вигнались коні, то живізничий вважається інший. Затримались, видно, в полі кобили Евмедові, бігли ж вони попереду. Бачив я, як вони перші на закруті стов побігнули, а от тепер їх не можу побачити. І марно за ними очі блукають мої по троянській рівнині просторі. Може, із рук у візничого випали вішки, і не встиг він стримати коней як слід, Обгинаючи закрут, невдало, впав він, боюся, на землю і повіс йому поламався, і переполохані врозтіч розбіглися раптом кобили. Встаньте но й ви, і самі подивіться, не дуже бо добре, я добачаю здається, мені ніби мчить попереду муж етолійського роду. Аргею володар одважний, славний тідея комонного син, Діомед примогутній. Грубо Еант відповів йому, син прутконогий Ойлею. І до менею, ну що це ти мелиш завчасно, ті ж самі, там прутконогі кобили, біжать по Троянській рівнині. Не наймолодший, бо віком ти тут серед інших, Аргею. Не найзіркіші за всіх, з-під чола твого дивляться очі. Ти ж проте завжди щось мелиш. Але тобі зовсім не личить, тут теревени ти є, значно кращі за тебе тут люди. Ті, що й раніше, евмелові, спереду скачуть кобили, бистрі, і сам він із віжками, стоячи, їх поганяє. Гнівом скипівши йому, відповів тоді, Крітян привідця. Перший до звади Еанте підступний, а в іншому слабший, поміж аргею усіх, і вдачею ти злозичливий. Дай об заклад на три ніг чи котел поб'ємось між собою. А за судю оберім, агамемно на сина Атрея. Знатимеш добре, програвши. «Чиї там попереду коні?» Мовив він так. І підвівсь тоді син прутконогий Ойлеїв. Відповісти йому сповненим образовим словом, сварка ще гірше точилася б далі іще поміж ними. Та от підвівся Ахілл, і слово таке до них мовив. «Годі лайливими кидатись, вам так завзято словами!» І до доменеюй, еанте, обом це вам зовсім не личить. Іншого ви б і самі осудили, хто так учинив би. Отже, спокійно сидіть на місцях і стежте, як мчаться коні. Сюди незабаром примчать вони всі у погоні за перемогою. І легко з вас кожен тоді упізнає коней аргейських, які будуть перші із них, які другі. Мовив він так, син Тідеєш тим часом уже наближався, коней своїх батогом безустанно шмагаючи, коней мчали шалено, немовби би в повітрі над шляхом летіли, і куряві хмари з-під ніг їх візничому били в обличчя. Злотом оздоблений оловом мчала у слід прутконогим коням легка колісниця, і ледве помітний лишало слід після себе в м'якому піску тонкокуте обіддя бистрих коліс. Так швидко над шляхом вони пролітали. От перед зборами врешті спинив діамет прутконогих коней і підструмував із ший і грудей їх на землю. Сам же з блискучої він колісниці на землю зіскочив і до ярма свій батіг прислонив, і, негаючи часу, вийшов могутній стенел, щоб звитяги прийнять нагороду. Товаришам своїм гордим дав жінку вести до намету, також триніжок двоухий внести, і випряг він коней. Слідом за ним антілох, внук Нелеїв, пригнав своїх коней. Не бистротою, а хитрістю він обігнав Менелая. Не набагато відстали, проте Менелаю коні. Тільки на відстань малу, що між кіньми і колесом бистрим в час, коли мчать колісницю, вони з Гладарем порівнині, Кінські ж хвости кожну мить, волосками торкають обіддя колеса, близько за ним біжить воно, віддаль нікчемна їх розділяє у гонах швидких порівнині троянській.